Вулкани Коли через тріщини в земній корі виливається розплавлена магма, відбувається виверження вулкана, названого так за ім'ям римського бога, вогню та ковальства. Найбільші виверження У 79-му році нашої ери сталося виверження Везувія, яке зруйнувало місто Помпеї. З 1800-го року до нашої ери було зареєстровано понад 90 вивержень вулкана Етна, що на Сицилії. У 1883 році сталося виверження вулкана Кракатау в Індонезії. Це виверження призвело до загибелі 36 тисяч людей. У 1980 році було передбачено виверження вулкана Сент-Хелленс, що в США. Поверхня землі перебуває в постійному русі, Внаслідок зміщення тектонічних плит – великих ділянок земної кори, які дрейфують по підземних течіях розплавленої кам'янистої породи. Існує два типи вулканів – базальтові вулкани, які виникають там, де утворюється новий матеріал тектонічних плит, та андезитові вулкани, розташовані в тих місцях, де руйнуються плити. Базальтові вулкани – у тих місцях, де уздовж океанічних хребтів утворюється нова кора. Розплавлена порода із земної мантії піднімається по розколах та тріщинах на поверхню землі і розтікається по ній, розсуваючи тектонічні плити. Здебільшого такі явища відбуваються на дні океану. Але, наприклад, в Ісландії магма піднялась над поверхнею океану і утворила цілий острів. Розплавлена речовина чи лава яка вивергається з цих базальтових вулканів. Дуже текуча і долає великі відстані, перш ніж застигне. Базальтові вулкани також вивергаються і на великій відстані від країв тектонічних плит. Гавайські острови утворились, коли базальтова порода проривалась крізь розлом у тектонічній плиті із земної мантії назовні. Завдяки вулканічній діяльності виникло також багато інших островів, Євого океану, як от Галапагоські та Фіджі. Потужні виверження Андезитові вулкани вивергаються в тих місцях, де тектонічні плити занурюються одна під одну і руйнуються. Розплавлена магма піднімається через розломи в плиті, що насунулась, і виривається на поверхню землі. Подібні андезитові вулкани розташовані у великих гірських ланцюгах та на острівних дугах, довгих, вигнутих ланцюгах океанічних островів, із зовнішньої опуклої сторони цих дуг, там, де розташовані глибокі океанічні жолоби. Лава андезитового вулкана в'язка і липка. Коли відбувається виверження такого вулкана, воно супроводжується вибухом. Іллюстрації Будова вулкана Конус вулкана Кальдера Потік лави Огнище магми Вивідний канал або жерло Боковий канал Фумарола Гейзер Шари попелу і лави Попіл і дим Типовий вулкан має кратер і конус, сформований із затверділої лави та попелу. Під час виверження магма виходить через жерло вулкана, яке нагадує камінну трубу. Глибоко під поверхнею землі міститься огнище магми або розплавленої гірської породи, яка містить гази, що пробулькою через неї. Це і робить деякі вулканічні породи пористими. Коли потужне виверження спустошує огнище магми, яке живить вулкан, утворюється кальдера – Кругла чи овальна западина, набагато більша за розмірами, ніж кратер. Більшість кальдер виникає, коли верхні частини стінок вулкана обрушуються всередину. Через тріщини у кам'янистій породі б'ють струмені гарячої водяної пари й газу – фумароли, підігріті розплавленою магмою, а гейзери час від часу викидають високо в повітря фонтани киплячої води. ВИВЕРЖЕННЯ ГАВАЙСЬКОГО ТИПУ Конус вулкана утворений виверженнями гавайського типу. Досить похилий. ВИВЕРЖЕННЯ ВУЛКАНІЧНОГО ТИПУ Виверження вулканічного типу характеризуються нечастими викидами майже твердої магми. ВИВЕРЖЕННЯ ПЛІНІЯ Виверження плінія схожі на те, що в 79 році нашої ери зруйнувало Помпеї. Відбувається з викидом великої кількості попелу і лави. Ландшафт Ісландії сформований безліч у діючих вулканів. Тут також є багато гейзерів – гарячих фонтанів, що б'ють з-під землі.